Пославши одного з них по моє авто, я з двома іншими поїхав до Якубовича. Охоронець так само сидів у коридорі, бавлячись портативним сканером, і я, мимохідь, похвалив себе за обачність. Я не наважився вчепити жучка під стіл лікареві, хоча спершу і мав таку думку.